Într-un rând, aducându-mi nu știu din ce plici, în aminte de petrecerile mele la bunicul de la păstrăven, am rostit o vorbă care îmi plăcea și pe care o întrebuințam față de rubedeniile de la țară. Am pomenit ceva despre Lelița Anica. Tata mă asculta distrat și obosit. Abia se întorsese de la trebule lui în ginerești. Sta cu cotul sprijinit pe brațul jețului, cu tâmpla în palmă. O se o gazetă și o aruncase. Aștepta cina. Tușa Leona, sora dumne sale mai mare, care era stăpână o havnică a gospodăriei, se mișca încolo și încoace prin cameră, dereticând și așezând, dereticaz muncind și așeza trântind. Nu tată, nu. tată, tată da, tare da. mi dor să merg la verșe. Știi, într-o zi pe când eram acolo la bunici, m-am dus să văd moara priponită pe malul Moldovei. Eram cu Lelita Anica. Ce-mi-au într-urechile? Și mi au într urechile ce vorbă asta, lelița? Dar lasă, băiatul eu. Cum să-l las, Manole? Ce, astea sunt manieri? Nu te necăji, lasă, n-a spus nimic necuvincios. Văd, Manole, văd care are ce învăța de la tine fiul tău, nepotul rotarului. Oh, oh, oh! Tușe, Leona, da. vorba Liliță e cuvincioasă la noi la verșeni. Nu cu teza să mă înfrunți! Nu uita că-mi datorez respect și recunoștință. Of, of, of! Astăzi, când mi-am dat în căți, mi s-a arătat necal. Da, la lasă, Leona! Da, da, da, lasă, știi. să mă necăjiți amândoi. Să da, nu poftiți la masă. Ma da, mă tușe, Anghelina. Vă că chiar acum a picat aspete cu scurvasile de la verșeni. Hey, Matale, me. duducuța Leona, ți-a adus un burduf de brânză și da? un miel iar e. pentru domnul o ploscă cu rachiu de afi. E, atunci să nu numai decât în supragerie. Ai pus și pentru cumnată meu vasilie ta când mă angelina. Da, păi nu știu eu rânduia să putea să nu Mie nu mi-a adus nimic de dacă Anghelina. Da, ba, nu te temei, Iliuză, că un cheșu nu-și uită nepotul. Îți spune el singur ce ți-a adus. <laughs> Mă închir cu sănătate, Duducă Leonă. Bună seara. Bună seara. Să Asim. trăiești cum date, Vasile. Îmi pare bine că ai venit. Și eu mă bucur din toată inima că vă văd. Vino ne poate să te sărut. Bine ai venit, moși, Vasile. Spune-mi, ce mai face Elița Anica? Bine, face bine. Ți-i doar de dânsa? Da, un cheșule, mi-e tare dragă. <laughs> dragă tare. Să știi cum n-a manualic acest fișoraș a cu adevărat răzvrătit. în voi, tainice și va să să sivârșească unele da. fapte de mirare. Da, da, da, vă să sivârșească toate blestămățile câte pe lumea. Asta. Da. <laughs> <Îți> mulțumesc, <laughs> cum, Nate Vasile, pentru <laughs> mielul și grănii. Ei n-aveți pentru și mulțumiri. Aducem și noi cu dragă inimă din puținul ce l-aveam. Află -ne, poate că ți-am adus și ții un dar care cred să-ți placă. Ce mi ai adus un cheșule? Ți-am adus un cățelandru de la Vidra, cățeaua mea de vânătoare care mână la Bistret. Da. Îl cheamă colțun. Mă duc să-l văd numai decât. Hai să-l vezi mâine! Acum nu-i vreme pentru asta. Mă tu și te am, și -am ori, da? Să faci patru luni și, și să gătești așteptat pentru cum Vasile. Ba să avem iertare, deci, cum l-ați Eu noi, puteam mânca nici dormi la dumneavoastră. Nu se poate, unul Se poate, trebuie să mă duc la han unde stau soții mei cu care am venit să mergem la Botoșani. Acolo mă așteaptă negustorii cu care m-am alcătuit. Îmi pare rău. Apoi, vă las. Rămâneți cu bine și sănătate. Haide, poate, să te sărut. Eh, și o veni să te mai văd. Sănătate! Drum Sănătate! Orice-aș face, nu pot să-l sufri. E un bărbat cum sunt da. puțin. E cel mai bun și mai cum se cade om din lume. Tu să taci! Nu te-a nimeni. Te rog. Mă duc să-mi văd cățălandru. Ei, ce cauzi la bucătărie în loc să fii la masă? Mama Angelina, unde e coțul? Uite-l colo lângă cuptor. Coțul Colțu, mândru că celândru. Colțu, colțu, cine am căsătul meu? Cine? Cine el? Bine, Iliuța, vezi că se repede la Kirika, moț. Cano, Dudu, Peleona. Asta mă lupșează. Poți și Catușa? Văd de leciul asta. Lua de aici chiar. Vai, virmănică pe tine că? Tu șiști mama vine la noi? Ma ca nu mai văd aici or iel ori eu. Îl aterbez. Hai de Kirikuta. hai, vino cum am mica ta. Ai vino băiețelul meu. Vai de mine. Acum ce ne facem de doaca angelina știu eu. Mama Angeline, eu zic să-l duc pe colțul la rădășeni, la colegul meu, Grigore Oane. Mai duce când și când să-l văd. Numai așa putem să-l scăpăm de primeștie. Da, dragul meu, fă cum s-o coți că-i mai bine. Da, tu și Aleona să nu știe nimica. Vai, oh, de mine și de mine doar nu-s nebună să-i spun. Ia și du-te cât doarme Duduc Aleona. Cățelandru l-am dus încă în noaptea aceea la Grigori Oanea, scăpându-l astfel de urgia tu Leona. În aceeași vară am început a cunoaște împărăția apelor, răzlețindu-mă către iazurile cele mai ale șomuzului, unde am avut meștere învățători în ale pescuitului cu undița pe niște oameni vrednici și minunați, care însă erau tare năpăstuiți de viață. Eu le-am păstrat intactă recunoștința și stima mea, căci ei mi-au deschis ochii spre o lume încântată. Mă aflam într-o dimineață la stăvilar și visam o pescuire minunată, stând cu ochii ațintiți asupra plutei de strujan, când auzi lângă mine un glas disprețuitor. Aici prins cel mult 8 10 ochenițe. Ce-ai spus? Aici prins cel mult 8 10 ochenițe. Eu aici nici n-arunc undița. Când am de prins pește, mă duc aiul. Unde? Mă duc tocmai la Iazul Călugărului, ori într-un loc și mai bun, la Nada Florilor. Frumos nume, Nada Florilor. Acolo pește. E departe de aici? Cam departe, în Balta Șoldăneștilor. Săptămâna trecută am prins acolo patru crap de câte oca. I-am domnul panaite. Vreau să zic că dumneavoastră a peștele. Da, poi cum? Îl vând ca să cumpăr ciutiuni. Eu, fără țigare la undit, nu pot. Dar duc și acasă mă mâncă. e pește și gologan. Ai fost și el la Nada Florilor? Mm -hmm, am fost. ce ai prins ceva? Am prins un crăpuștean și niște plătici. Le-am vândut tot lui domnul Panait. Da, unde ți sundițele? <laughs> Undițele mele s-a ascunse în stuc, măi băiete, într-un loc unde nu le poate găsi nici pasărea măiastră. La Nada Florilor. Așa zice! Dacă nu-i prea departe, aș merge și eu acolo. Bine. Hai, dacă vrei. Hai, hai. Păi, de aici nu mai avem mult. Ocotim pe cărăruia asta și Plavia nu de departe. Mă gândeam să te întreb, cum te cheamă pe dumneata? Îmi zice Culai. Bagă de seamă, să nu aluneci în glot. Pe mine mă cheamă Dumitraș. Asta va fi fiind numele tău de familie cu care te strigă la școală. Da, din botez îmi zice Eliut. Eh. Acum se cheamă că am făcut cunoștință, <laughs> mă, Iliuță. Ia că am și ajuns la moară, numai că e oprită. Uite ce, eu am să intru la moară pentru niște făină de păpușoi. Da, da. Stai aici și așteaptă-mă. Bine, bine. De, chiorul, de aici, prin iubiat. Ce să mai aștept? Hai, prelu! ajutor! prelu! Hai, Ajutor! Hai, prelu! Hai, prelu! Hai, prelu! Hai, prelu! Hai, Hai, prelu! Hai, prelu! Hai, prelu! că prelu! Hai, prelu! Hai, prelu! Oi, băie, băiete. Oi, băiete, printezi drapul de mă te Simte în bine. Oi, Ionel. Ai. A, aș. Uf. Uite, ăsta e neci. Tocmai în o găsese să se intre. Cine căutat în apă? Nu ți-am spus să stai pe loc? Am vrut să trec pe plab. Ionel n-a dat florilor. Băi, băiete, băie, aici nu i-n-a dat mai aici a intrat la nec. Asta e bulban mânzului. și acum ce fac? Merg așa undor. Hai, leapă de pe tine, Așa, leapă de tot. Acum stoarcem. Așa, gata. Puneți ghetele și pălăria în cap și hai să o luăm la picior, că am întârziat. Da. Stai Staiulea, că să te privesc. Da. Măi, da frumos mai ești. Uite-mă în pielea goală, încălțat și cu pălărie în cap. Mare minune, mă, Iliuță, că nu te-ai înnecat. Haidem mi repejor. Rămâi cu bine, moș Costache. De-aia te E o scândură pe care am împrumutat-o de la moarte. Ai împrumutat-o? Adică am luat-o. Înțelegi? Puneam Punem scândura peste pămânișul. Așa. Dar mai la locul potrivit, ca la inginerie. Așa, să trecem. Iată că am ajuns. Iată, uite, niște oameni. cine lasă că -ți spun eu cine-ți. Ai rânduit toate da, Rânduit mă Ileana! Am adus și făina pentru mama Dar cine e, domnișorul ăsta? Ce cauți aici? Ele, Ileana, asta pe care îl vezi, nu-i ca ceilalți pui de târgovăți. Ah. L-am cântărit eu și nu-l am de vânzare. De câte am băgat de seamă, e și cărturarul. Îi place să pescuiască, dar numai așa, nu ca noi, niște Care din asta ne ținem zilele. Dă măculei, cum lei datul? Mă, Iliuță, tare grea și amărătoare viața noastră, cum spune diata mamuca. Noi mâncăm într-un genunchi și cât ne-am șters odată la gură, am și mântuit. Ne-am sculat și ne-am întors la necazul. Cât de goi suntem pe atâta de flămânzi. Apoi, mai că ta e un fel de firoscoasă. Eh, lasă vorba acum și gătește băiatului indițioane. Hai, Iliuță! Punem plută la urță. Așa. Acum așează de coleam de mie. Stai să pun și râul. Gata. Da. Ia uite-te la moșnegi, la o după crap. Da. Am socotit eu așa că amândoi la un loc să tot aibă 130 de ani. Ii cu bărboie moșcau. A avut la viața lui atâtea necazuri încât, dacă îi s-ar preface zilele lui negre în băncuțe de argint, apoi ar fi mai bogat decât cneazul sugui de la Bălțătești. Ce spui, Culai? Chiar atât de mult a pătimit, Iar Chiar așa, mă, Eliuță, celălalt, frumos, o spun, e mai mult mult. Dacă scoate o vorbă într-o zi întreagă, e mare lucru. Spun, i e un venetic care s-o fricoșe aici. Am învățat noi meșteșugul îngheței. Și de unde a venit, mă spun. Mai de la Țarigrad, dintr-un loc care se cheamă nadal A, prin ce grec? Ba, nu pot să te spun eu. Și ce-a Am mâncat bătăi, că bău venit. Arată rătăcit multă vreme până ajuns în Țara Moldovic și de vreo 10 ani am cu noi la nada florilor. Băgă de seama că ți se mișcă pruta! Să trag de undiță? Nu, nu, Așteaptă. Uite crapul! nu scăpa! S-a prins! Așa! S-a prins! uite Ce mare! N-am văzut niciodată un crap așa de mare! Brava, băiete! Nu e el prea mare, dar acum se cheamă că ești și tu pescar. Sunt ce am să fiu toată viața. <laughs> Bine, dar până atunci puneți mașa pe tine. Da. Soarele pălește. Ieșim de ploaie. Dacă plouă, ce facem? Nu facem nimic. Dă mai aici pe ostrovul nostru. Dacă ne răzbește ploaia, avem o leacă de colibă de stuc la marginea plavii. Aceea de colo? Aceea. Tii, ce mai colibă? O pală de vânt și s-a dus. Așa cum o vezi, dai bună la nevoie. Azi peștele s a renedit mai vreme ca altă dată. Se schimbă vremea. așa spune și culai. Na, băi, o învăță și culai ce-a uitat azi. <laughs> Curăță mai bine cea unul, mă, culai și pune de mămeric. Hei, moșnegilor! Lasați Lăsați zile și veniți să coace cu ce-ați prins. Eu, Gobi, să mai, mai arunc da. Bine, bine. Ascultă, băieții. Da. Să nu spui acasă că ai fost la nada florilor cu putare și cu cutare oameni. Din care pricină e pricină-ne, Liliana? Din pricină că ești colar și t iar noi suntem cei mai umiliți dintre sărmanii lumii, și nu se cade să stai în rând cu noi, să nu te mustri. Înțeleg, leile, Le așa am să fac. Îmi place tare mult aici și vreau să mai vin. Da, mă s-or supăra profesorul și tătucăt. Cu tata sunt prietă iar cu școala am eu grijă. Tare-i frumos aici la Nada flori. Mhm. Uh -huh. Așa am prins eu meșteșugul undiței în locurile acele minunate. Acasă stăteam ceasuri întregi recapitulând întâmplării de peste zi și făceam în mine legământ să nu uit până la sfârșitul vieții mele raiul de la nada, Florian. Mergeam acolo din ce în ce mai des și iată că într-o zi evenimente neașteptate aveau să tulbure liniștea ostroului. Stăteam cu toții cu undițile cufundate în apă, așteptând ca peștele leneș în acea zi să muște din râmă. Când Moșhau a tușit odată. Ce-i Moșhau? Băi, băieți, e geaba bă să ne zi la pluri. Păi am spus eu de-aseară că e încum până vreme. Nu cred să facem ispravă mare. Dar îmi mai tem și-o de-asta. N-am avut niciun spor în dimineața asta. Unde mai pui că de seară să se pișcă lumina nu. Nu mai mult până se arată nepăsător la toate. Văd că pune în unghiță peștișor pentru știucă. <gânt> Apoi că el așa e. Mă spânule, Dacă prinzi tu azi știu că. Apoi eu mă fac iar tânără cum am fost. Nici nu se uită încoace. <gânt> Ia, uitați-vă! Brutalul lui moș spunul s-a cufundat. Ba nu, ma nu priviți, Când se cufundă când apare. Să știți că prin știuca. Eu știu că, eu Uite cum se zbate. Trage-o, trage-o pe spunule scape. Așa. Ce stai? Ha, ajută și tu. O uite ce mare e cât un balon, țin Ține-o moș spunul ca să are napa. Aruncă-ți mai cum burcat și așa în cap. Hai, așa. O bine, nu mai scapă. Da, frumoasă știu. Da, măricică. Așa prinsă de mine anul trecuta doazări de, de Sântă Mărie. era de două ori câte mm -hmm, era, era, Da, e de mare, are cel puțin de șase kilograme. Eu n-am văzut o asemenea știuca. Cum se zbate? Ve vezi, a nu scape moș, Asta nu mai scapă, o punem la traiștă. Te duci, pânule? Mă duc. Bine, du-te. Nu vii și tu? Păi, da, vi cu că pără mine, nu e tu prietul ce să convine pe o asemenea știuca. Va și pe puțin 200 de hipraici. Asta nu mai cred eu. Apoi, mai rămâneți cu bine. Hai spune! No. Hai! S-au dus. Așa fac întotdeauna. De câte ori prind un crap sau o că mai mărișară, purcet sau vândă și n-au hodină până nu beau câștigul. Cum? spun și moșau sunt bețivi? Ba nu bețivi, vai de capul lor, își de treabă cu lune. Și când la o gologan sunt doamne acătării. Dar acum nu se întorc până nu beau toți banii. Iată, uita, am prins un lin. Azi e mai ales ziua linilor. Știu că ai numai una, dar linii îi prind unul după altul. Ia uitați-vă, vine cineva. Da, da, da, da, priviți, e zgăriat tot e? și cu hainele rupte. Cine-o fi? Aine ăsta e alecuț, de nechegeul din Pașcani. Alecuț, alecuț, alecuț, Baj, alecuț, ce ai și de unde vii? lasă repede. Lasă-mă, Lele Ileana. Întâi să răsuflu și pe urmă spun. Să fii propoi de beată, maică ta, Sorma. Nu, nu, Lele Maica mea tot curiumatismele ei. Încă n-am văzut-o. Am venit de-a drept aici. Mă urmărește poliția. Da, de ce, dragă băieță? Ai făcut vreo poznă? Ai furat, ai omorât? Spune-mi de grabă, voi de mine și de mine. Nu, nu nici n-am furat, nici n-am omorât. Mă urmăresc polițiștii sig Păi, cine-i băiatul? Sunt... sunt Iliuță. E un ucenic de-al nostru, Ale, Alecuț. Nu-ți nu fie utilică. Poți vorbi cu ah. De-așa? Dă-mi mâna. Eu sunt cu Dumitriu. Îmi pare bine. E băiatul inginerului Dumitraș. Ah. Ce întâlnire! Păi spune, Alecuț. Băiatul inginerului? Păi spune, Alecuț, spune. Au intrat ieri dimineața agentii siguranței în atelier. Și au început a aresta. Ei. Eu tocmai mă întorceam de la Iaș, unde mă dusesem să văd pe un prieten al nostru, scriitor, care vine la Pașca, în uneori să fie iei conferințe. Eșa, și și cum mă cobor din tren, pe peron? Unul celic de la noi se alătură de mine și mă înștiință să fug. Că mă caut agenții și au întrebat, au întrebat mai întâi și întâi de mine. Nu înțeleg nimic. Hai să înțelegem datele, Leileanu, când îi spune că s-au răsculat săranii. S-au răsculat săranii? Cum așa? Ah, S-a auzit în de asta cu trei săptămâni. Da, da. S-au răsculat satele din preajma Bucureștelui, dar stăpânirea le-a potolit. Cum le-a potolit, Lili -lian? Stăpânirea a trimis asupra lor dorobani și călărași, care au împușcat pe oameni și au supus la Ca Capii răscoalii au să-mi funde Nu Am înțeles. Dar ce te interesează pe tine asta? Ai vreun aneste? Lasă-le, Lili să povestească. Chinurile și ucisurile? n au o poporul. Răscoala s-a aprins iară, au fost tulburări și la Bacău, Vaslui și Neamțul. Uh -huh. S-au trimis trupe și ofițeri. Spaima stăpânirii este să nu se îmbrățească armata cu Norodon. Uh -huh. Deocamdată răscoala plugarilor nu poate izbândi ci fără plan și fără organizație. Uite că băiatul acesta uh -huh. e să mă înțelege. Înțeleg. Înțeleg totul, nenearecut. Partidul muncitorilor a tipărit un manifest. Uh -huh. În care arată că pricina răscoalelor este lipsa de hrană și de pământ. Chiar de la 7 de aprilie am început a împrăștia printre plugari manifestul. Și ce s-a întâmplat? Stăpânirea a început prigoana împotriva muncitorii, socotind-o instigatoare. Mă, tot mirnele Alecuț, cum te-ți-a dat în gând să vii tocmai aici? Păi, Alecuț este un vechi He. prieten de nostru. He. Ca și cu laia a făcut ucenicei, a într-ale pescuitul aici, la nada florilor. Dar spune, Alecuț, spune mai departe. La Iași? Avem noi un scriitor de-al nostru, de locul lui din Ardeal. Îl cheamă Solomon Cornea. A scris o poezie pentru gazeta noastră, muncitorul. A aflat stăpânirea și a oprit părierea poeziei. Iar ia pe poet l-au dus la prefectura de poliție. L-au bătut așa de mult că l-au scos pe targă. L-am văzut în spital, mi-a spus Alecuț. Iată tu textul poeziei și durul unui prieten al meu la Fălticenii. Apoi i-a închis ochii. Vreau să zic că ai venit ca să aduci acea diată a domnului vostru, cum îi zice Da, da, Liliana. Diata lui Solomon Corne. Bine, ale cuțului. Un vedeam noi ce de făcut. Deocamdată intră în colibă și te odihnești. Pe urmă ne-au și un vedeam ce de făcut. Bine zis-o, Liliana, că tare străduit. Eh? Ce facem cu băiatul? În târg nu poate intra, aici nu putem lăsa. De, știu și eu. Mai este și alta, în loc care cumva unul din noi trei să scoate un cuvânt către un străin, ori către o rudă că s-ar afla în aceste locuri. Să mă trăznească eu. Cum aș putea face un asta? Știu, știu. Acum rămâne să chipzim unde am putea ascunde pe priveac. Eu aș ce să-l ducem deocamdată la Vasile Rusu. Știi că ai dreptate. Vasile Rusu e un om milostiv și de credință. Nevastă s-a mătușat, Cassandra e soră cu mama. Copiii au iar la și nu vine nimeni. Culai, tu grăiești ca un om cu minte. Dă-te până acolo, le spui oamenilor necazul și ne aduci numai decât răspuns. Am și plecat. Rămâneți cu bine. He. Până să întoarce Culai și să odihnește alecuț, hai să ne mai încercăm odată în o locul. Poate mai bine de ceva. Da. Dragi unde ți tu și Ileana! Ți s-a scuzândat pluta! Ha? Așa că bine zici. Mă luasem cu gândul. Ia de unde cine vine? La pozna asta nu m-am așteptat. Sunt torc Să știi că li s-a întâmplat ceva. Am venit. Ia că te Stai jos! Ce s-a întâmplat? spune ești plin de sânge. E încesat de oficieri și soldați la rohatcă, dincolo de... Ghezăture! Nu v-au lăsat să intrați în târg? Nu ne-au lăsat. Dacă ar fi nu mai Ne Nu ne nu tu, trucă. Ziceţi spun câtre ei. V-am zis, nu o dau, că e proprietatea mea. Numai că protonierul o păcun cu patru purturi peste gură. Durmă, ce ați făcut? I-am spus, să cu şi să vedem dacă nu s-o luat de până. Nici n-am băut, ca să nu se bază fumul. După grunceaţi de vreme, am pornit în coace Morarul șchiopul zice că s-ar fi cu gărimea și-ar fi pornit asupra Bucureștilor. Știm, știm. Alecuțul nostru din Pașca a venit în coace și ne-a spus totul. A venit Alecuț? Dar unde-i Alecuț? Hai să-l vezi îndată, dar mai întâi și mai întâi a. să vă legați cu blăstăm, că nu suflați o vorbă despre asta a. către prietenilor, către dușmani. Jurăm! Amin. De da. unde are Alecuț? E în colibă. Uite-l că iese. Bună vreme, moșca. E... Bine, te-am găsit, moș, spune-le. Alecuță noastră. Ai venit pe la noi și trăiești alecuți! Ei, moșneziilor, tot cu undița? Dă păi cum? Patima mare, alecuță. Și eu cunosc patima asta. E. Aici, la nada florilor, ne-am petrecut multe ceasuri fericite. Îți pare rău că ai plecat de aici? Nu-mi pare rău. Căci acolo unde m-am dus, am dobândit o cunoaștere a vieții pe care nu o aveam înainte. Ai auzit vreodată de manifestul comunist? Mm. N-am auzit." N-auzisem nici înainte de a asculta conferințele lui Solomon Cornea. Așa am înțeles că răscoala țăranilor e pricinuită de suferinți și mizerie. Dar din această sămânță va rodi revoluția cea mare, când muncitorii și țăranii vor sta alături. Un mare poet al nostru a spus, zdrobiți-o rânduirea cea crudă și nedreaptă." Ce lumea parte împarte mizeri și bogați." Așa? Eminescu, am citit și eu poezia asta într-o revistă din biblioteca ta. <laughs> – Îți plac poezire. Îmi plac. Aș fi vrut să o cunosc și pe aceea pe care o duci tati. La el te-a trimis un Cornea, nu-i așa? – Ce spui? Ate unde e, liuta, este un diavol care le pricepe pe toate. Acum înțeleg pe cine cauți la noi inter. terg. și ea ca ce bine s-au potrivit toate. Mă gândesc care cine să-ți ducă scrisoarea. Cum? Nu uh -huh. se poate, Lele Ileana. Eu aș duce dar cred că... Nu, nu, nu. Am să pun chiar eu în mâna celui a este adresată. Tata va avea mare plăcere să te cunoască. Până atunci, eu nu știu și nu-i spun nimic. Bine. dată întâmplare prietenii, Lele Ileana. Să te întâlnesc tocmai pe tine într-un loc pustiu. Așa ceva nu se poate petrece decât odată în viață. Lasă asta acum, alecuțule. vorba cum te putem ascunde până ce ți-ai îndeplinit făgăduința. Lele Rămâne ascuns aici. Treburile lor să se liniștească oricum. S-a trimis împotriva răscuraților armate multe. Mm. săbii, puști și tunuri doboară lesne pe niște vieți sărani în armată. Vorba aceea, bogatul păcătuiește și săracul cer iertare. Mm. Când și cum s o răscumpăra temerile și morții, nu să știi. Dar măcar să nu te prăpădești tu. Trebuie să-ți găsim un loc. Ascultați, am un prieten și coleg bun. E Grigore Oale. Tatăl lui e cioban Vorbim cu el să-l trimită pe Alecuț la munte ca pe un om al lor. Și acolo, Alecuț îl găsește și pe un chieșul meu, Vasile Cioban și el. Scriu răvaș către unchi și spun ce și cum. A, nu putea face nimeni o socoteală mai bună ca asta. Mai bun plan nu se poate și trebuie să-l îndeplinim în întocmai. Rămâne să ajungem la Vasile Rus. Cum să o face noapte, el să vă ducă ucăruța la rădășeri, pe dumneata și pe Alecuț. După ce mă înțelegeți cu Ana, rămâne Alecuț în sama lui. Tot tu ce-ai să faci, dragul meu, Iluțu? Vasile, pescarul scaru trece cu unul pe celălalt mal. Și apoi mă stricor prin hudii, scări și grădin, Ajung imediat acasă. Îl și pe culai? Îl iau. Planul e bun. Și ne deșduim că totul se va sfârși cu bine. Rămâne de văzut ce răspuns ne aduce culai. Ah, uite și pe culai. Vine într-o suflet. Bun băiat culai am Am moștenit înțelepciunea de la Maica să aferă scoasă. Ei, bună bine, culai Bună, Bun. Ne așteaptă. Până ce ajungem noi, mă e fiartă și scrobul în tigaie. Precum se știe moș Vasile ca Pescar adevărat nu mănâncă pește. Lasă, lasă asta cu lai. Oare ne poate duce la rădășeni? De ce să nu poată? Vă duce. Calul e odihnit, căruța e gata. Atunci, haide-te. haide, haide Am pornit cu toții spre casa lui Vasile Rusu Pescaru. Când am ajuns, lumina era în scădere. A sfințit soarele în dosul clădăriei de nori Amestecați cu piscurile munțelor. Când am bătut cu picioarele în prispă, s-a deschis ușa și pescarul ne-a poftit în mod ai. Păi, poftiți, poftiți, intrați! Intrarea bună, bună sară. E, Bine ați venit la noi! Poftiți, ședeți! Mâncare e pe masă. Mulțumim! Că nu vă osteniți. Nu, că nu stăm mult. Va fi spus cu din cazul nostru. Spus, spus, dar da și deți. Ei. Avem vreme să le punem pe toate la cale. Să stăm, vrea dar. Vreau să zic că așa... Așa. Vine că am dat peste oameni de oameni. Lasă, lasă, Ileana. Spune mai bine ce caută cu voi băietul inginerului Dumitraș. Dacă vrei, dumneata Vasile, să știi ce e cu Iliuță, să i spun. Mi se pare cam ghicit. El s-o cotește că prinde pește, însă de fapt l-o prins peștii pe dânsă. Bine zis, ziunele Vasile. Îl cunoști atunci și pe ale prietenul nostru? Cum nu? I a părăsit de mulți. Acum mai meșter la fabrica din Pașcate. Dar de răscoalele din țară ai auzit? Am auzit și de asta. Și de armata care e în a suprit pe bieții țărani. Aș vrea să scriu uncheșul lui Vasile S-a făcut ziu și ar fi bine să o pornim Bine, bine, uite hârtie și da, da. Să nu-mi că e apa cu scrivasele Mai întâi te rog să treci cu luntrea Pe acești doi teciora, și Iliuță și Culai de celălalt mal Mai cu seamă pentru iluță, Ca să se poată înfățașa la vreme lui tată Să vă facem tocmai Ia și scrisoare. e gata Să vă citesc Dragă uncheșule Vasile Vine la lumea ta cu această scrisoare un prieten bun al meu, pe care te rog să-l ajuți și să-l ocrotești până ce se va putea întoarce la locul său. Dorindu-ți din inimă sănătate și înspândă, nepotul din tale, Iriuță. Iau, iau o prieten alecuți, să o dai în mână un după ce te va duce la dânsul cioban, Oane. Îți mulțumesc, Iriuță. Ei, bun. Și acum, cei cu barca să vină după mine. Lelei și alecuți, spuneți din parte multă sănătate lui Grigore Oane. Eu îmi spune, înțeleptele. Rămâi cu bine, alecuți! Să ne vedem cu bine, Ionuț. Vine cu noi să mergem, s-ar e bun. e bun. E peior, e peior urcat să Dezlegăm luntrea și priponim limbile. Asta, asta ca să nu ne audă străjele armatei. Da, da. Frumoasă noapte. Parcă s-a oprit și vântul. S-a speriat ploaia și a fugit departe. nu cu bine moș, Vasile Ei, să nu vă rătăciți Fii fără grijă, cunosc eu drumurile prin grădinile oamenilor Cu bine, bădiță, Vasile Cu bine Din pricina noii mele pasiuni și a evenimentelor petrecute, cam neglijasem școala. Era luna mai când se dădeau tezele la fiecare materie. În dimineața aceea aveam teze la matematici cu domnul profesor Ciolac. Toți o așteptasem cu emoție, dar mai ales babaca bucșan, repetent în fiecare an, pe care eu de altfel nu îl puteam suferi. Teza a început cu aceleași emoții dintotdeauna și aproape nu mi-am dat seama când a trecut ora. Foaia mea cu iscălitura profesorului în stânga și cu enunțul sus, teză la aritmetică, 26 mai 1888, aștepta albă și nevinovată. Cunoscusem în raiul de la nada florilor oameni umiliți, robi ai vieții, în disprețul lumii de pe atunci. Păstram pentru ei un sentiment delicat, înțelegând nevinovăția lor și o vina criminală a unei societăți rău întocmite. Chipurile prietenilor mei mi-au apărură în față. Sub o impulsie inconștientă și nebănuită, am început a-i cu creionul pe foaia albă ce o aveam dinainte, menită tezei de matematică. Am desenat grăbit ostru și figurile lor. Îmi priveam visător și melancolic opera. Când sună sfârșitul orei, profesorul venit la mine și spuse e, iritat. Ce înseamnă asta, Dumitrași? Am impresia că ai nebunit. Asta ți-e teza? Domnule profesor... Ce s-a întâmplat, Dumitrași? Am suferit de o febră primiștioasă, domnule profesor. S-a <laughs> de friguri de baltă. În loc să fie la școală, luna asta s-a de pescuit la ias. <laughs> Adevărat, Dumitrași? Da. Da, domnule profesor. Se poate una ca asta? Îți dai seama în ce situație gravă te-ai pus? Uite unde ai ajuns. O ajuns la groapa mânzului. Ce-i ce groapa mânzului, mușan? E, acolo se neacă, eșei și nu știu, în notați. spui ești prost. Domnule profesor, desenul acesta n-am avut intenția să vi-l dau drepteză. Atunci de ce nu ți-ai scris teza? De ce nu ți-ai făcut lucrarea? Impresia dumneavoastră de la început? A fost foarte justă. Ce impresie? Ați avut impresia că aș fi nebunit. Asta e culmea impertinenței. Vă pot explica totul, domnule profesor. Ce îmi poți explica? Nu îmi poți explica nimic. Confisc acest document. De ce nu e al meu, domnule profesor? Fi sigur că n-am intenția să-l pun în ramă și să-l trimit prin acotec din iași. Domnule profesor. Pentru asemenea bătaie de joc vei fi eliminat din școală. Voi supune cazul dumitale conferinței profesorale vei suporta consecințele inconștienții sau impertinenții dumitale. Bună ziua! Bună ziua! Iliuța, ascultă! Ce frioare? că totul s-a rândit după plan. Tata zice că Alecuț s-ar putea întoarce cu un la fel, zice. Grigoriță! Urmărirea lui se pare că e în legătură cu răscoală. Să taci! Dar sunt că pot vorbi cu tine. Cu nimeni și nicăieri. Ai înțeles? Am înțeles. Mă duc acum pe la cancelarie să văd ce se vorbește despre isprava, da? <trui> <trui> Ai tras sigara, babacule Bucșan. Vezi că-ți vreo două. Ia uite-l și pe Iliuță. Ce vrei, Bucșan? Mă, Iliuță, ha ai pătit o Cum? Cucu, ai dat de drag, cu. Nu înțeleg ce vrei să spun. Vreau să spun că are să-ți tragă o mamamă de bătaie de te pune pe coaste. Cum? Te bate, mă, tai tu te omoară. Dar pe tine, mă, babacule! To omul mă omorau că rămâne repetant, A ajuns cu musta și plăcău de surra și tu ai spăit gimnaziu. Aam, vrei că nu mai te prefaci când au și măit peste picior. Apoi cu mine ai de a face, eu nu numai decât ce-o ceo anele. Ascultă, babacule! Mă, sprijitu, babac, e tatu, eu z bucșan, Ion. Ascultă, babacule! Dacă-mi să mă atingi, scot ți Păi țiare de mai bucșan! Nu te-a vântac! Apoi ai dea face cu mine! Ulai, ulai, când ai venit? De ce te amesteci, bre? Ce cauți aici? Ce? lasă mai Iliuță, să-l judec eu aleacă! Ce cauți aici? N-am să-ți ție socoteală socoteala, Te cunoaște tot târgul, de când îmi la gimnaziu și n-ai mai spus. De când văd eu la gimnaziu? De când era bunica a fata. Măi, nu nu te pui cu mine. Voi fi o golan ca sunt sărac, dar tu ești na milă leneșă și de zilele degeaba în gimnaziu. le lipsești din fața mea. Când ți i da, păcatosul o mă, te bag în pământ. Mai lunganule, anul. Acum te văd cu nasul în țară. Așa? Ei, na! Ei, iată, uite-te că va face pe <laughs> Ce a căutat a găsit. Eu, am venit să spun să nu te mai duci deocamdată la Nada Florilor. A fost armada acolo. M -m te mai caut eu să-ți dau vești. Cu bine, culaj. cu la. Cu bine. Bucșaș a venit în fire. Grozav, cu la asta. Ce a atras de babacul? Cu cunoaște toate meșteșugurile a trântelor. Asta e arătul lui. Îi dau un cap cu o, -o caramidă. Dacă faci una acasă, te duci la opulă pe piață. Da, Parcă mă vede și mă știi cineva. apoi nu spui tu singur ce vrei să faci. Ha? Lasă-mă în pace! Fie. Păi, Iluță, Ce primești, asusită-i cât. Ascultă, Grigoriță, tata era supărat? Nu era supărat, dar are vreme să fie, după ce a aflat toate. Eu plec chiar acum acasă. Să-mi strânești tu cărțile, să-mi iau. Tata, Da, da, am M-am dus acasă și, așteptând pe tata... Răsfoiam gazetele, lupta și muncitorul Se spunea acolo despre tragediile țăranilor răsculați De care îngorbise ale cuținiticiul Într-un târziu s-a întors stata, fluturând în mână Poaia cu vestita mea, teză la matematică Tu Leona l-a întâmpinat de la ușă Ce-i lenole? Leona, văd că ești s- să afli sprava lui Iliuță ce e sprava? Ascultă și ai să înțelegi Iliuță asta e lucrarea pe care ai dat-o domnului Ciolac? Da. Ai avut intenția să o dai drepteză la matematică? Nu. Ia să vă și eu. asta e lucrarea la matematică? Ha. Mai curând e documentul care arată îndeleznicirile fiilui din Italia. Crezi eu că profesorul nu s-a declarat satisfăcut. Nu. Dar domnul Ciolac e profesor de matematică, nu de logică. Mie desenul mi se pare remarcabil. nu le e posibil ca un băiat de familie să se comporte astfel? Oh, sunt dezolată, dezolată că nu vezi rușina de care suntem acoperiți. Nu văd nicio rușinerea. Ai oh, orbi de tot, Manole, las -a, las -a Am de vorbit serios cu băiatul. Hai, Irigo, să la vin în Da, da, da. a căutat mai devreme cineva. Un om necunoscut a spus că se reîntoarce. Oh, bine, bine. Dar ce dezordine asta pe masă Iare să nu te superi, tata! Așteptându-te-am căutat informații privitoare la răscoală sărănește. Te interesează asta pe tine? ne spus. Dragă tate, vreau să-ți spun toată povestea de pe care îl țin în mână. Hai să-mi înțelegi atunci mai bine greșeala și ai să mă ierti. spune de. Era într-o dimineață. Mă aflam pe maul părâului și visam o pescuire minunată, stând cu ochii ațintiți asupra frutei de stujan, când Auzi lângă mine vocea disprețuitoare a lui Cunai, Cunai, pescarul de la în Eu. De la dânsul am aflat despre văzcoala țăranilor, de la alecuț am aflat ca acelora care au strigat de foame, i s-au dat cu E, dragul meu, dragul meu. Ea spune de ce a venit din ichijul cum îi spui tu tocmai aici? A adus o scrisoare de la Solomon Corne. Am înțeles că scrisoarea era pentru dumneata. Da, da, dreptate. Scrisoarea e pentru mine. Dar Alecuți, de ce n-a venit de aici? Alecuți, n-a putut intra în teritim pe armate. A trecut o ocolul și se va întoarce curând. Dar unde se află acum? L-am trimis la unchișul Vasile, în munte. Tu? Da. M-am sfătuit cu Elea, Ileana și cu I-am dat un răpaș către unchișul și am rugat pe Oanea Ciobanul să-l însoțească. Ai săvârșit tu, poate, că te spui? Da, da. Era de datoria mea. Ai făcut bine. Ai făcut bine, Iliuță. Iliuță, te caută cineva. Da. Tu te vezi cine este. Da, da. A, Lele, Ileana și culai. Bună ziua, Iliuță. Bine te-am găsit. Bine ați venit. Ce faci, mata, Iliuță? Te chinuiești cu cartele. Se pregătește de examen. Vă rog, vă rog să ședeți aici pe bancă. Mă bucur că vă văd. Să nu te superi că te tulbuream. Nu era doar de eliuța noastră. Și avem, ați spune și altele. S-a întâmplat ceva? S-a ridicat poprirea pârgului. Soldații s-au retras și au vestit în sate că de acum oamenii pot intra. Așa este. De acum se poate întoarce și prietenul nostru Musa-i trebuie să vină pe aici și tare te rog să-l înștiințe, să nu ne uite, să se întâlnească cu noi. Nu o să fie nevoie, Leileana. Are să te caute el singur. Aflăm-ata că noi avem un interes. De aceea vrem să vorbim cu dânsul. Da. Băiatul este cu lai, dorește să se lepede de neșteșugul un Da, trebuie să mă laș. Așa că noi vrem să ne sfătuim cu alecuți să-l iei cu dânsul la îmbrătătura neșteșugului său la Paștean. Da. Să se facă și cu lai tine, Un meștear are brățară de aur pe care nu o ia nimeni. Bine, bine, Lelilean, am să-i spun. Așa, așa. Ei, acum noi te lăsăm. Cu bine, Lilian! să trăiești cu lai. Să Cu bine. Au plecat? Au plecat, tata. M-am gândit, Iriuță, că indiferent de soluționarea cazului tău la școală, anul viitor te trimit la liceul internat din Iași. La Iași? La Iași. Liceul e altceva decât gimnaziul. Promit să te ții de carte conștiincios? Promit! Tata, uite-l pe ale chiar acum a intrat în curte. Adon, numai decât încoace. Tata! OK. OK. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Ia loc. Mulțumesc. Domnule inginer. Da. Am ajuns la sfârșit la destinație. Am primit misiunea de la lyon Să vă predau acest pachet. Da. Cu pentru asta tine le-ai rătăcit la baltă și la munte. Sper că nu vă închipuiți că am fugit de la pașca, numai ca să-mi apăr viața. Cred. Nu mi-închipuie așa ceva. Aveam asupra mea acestei hârtii și trebuia să le apăr. Nu puteam nici să le îngrop, nici să le trec al Nu le-am dat nici fiului dumneavoastră. Știam și nici nu le-am cerut. le-am predat și misiunea mea aici s-a sfârșit. Bine. Atunci pot pleca? Încă nu. Sper că nu te-a supărat întrebarea mea. Nu, nu m-am supărat, domnule. Ca să-mi dovedești asta, te rog să iei o dulceață și să bei cu mine o cafea. Am și spus de Dacia Angelina să le aducă. Vreau să vă fiu plăcut și mă socotesc onora. Îți mulțumesc. Solomon Cornea a fost prieten, tata? Da, Iliuță. Un om minunat. Spune-mi, te rog, prietenul meu, Solomon Cornea ți-a fost profesor? Ne a fost profesor, domnule, în înțelesul că l-am văzut ades. Ne-a ținut multe prelegeri în clubul nostru să de la Pașcani. Ne-a dat învățătură și am înființat împreună o bibliotecă și un club. Da, dar înțeleg. E, e vremea să mă duc. Te întorci la Pașcani? Desigur. Iau cu mine și când ne căgăji de aici, pe Culai. Te întâlni cu Ileana și Culai? I-am văzut aproape de aici când veneam încoace. Culai vine la Pașcani cu mine să învețe meseria de tinchigiu. Crezi că nu o să ai neplăceri acolo? Îți pot veni în ajutor cu ceva? Nu, n-am nevoie de nimic. Acum, după ce mi-am îndeplinit misiunea, nu mai am de ce mă tene. Bine, cum vrei. Dacă știu bine, domnule, ați fost și dumneavoastră în legătură cu mișcarea socialistă? Da, Dar am fost. Și dați-l și pe fiul dumneavoastră. Nu-i nevoie să vi-l dau. Merge el singur. Sper că floarea lui va da rod.